És ez a uh, szavani támhív a dolgmagyarokatára és nevés, a reggionális és tizetű az a személy, aki a szervezetben a szervezetben a szervezetben a szervezetben a szervezetben a szervezetben a szervezetben a szervezetben a szervezetben a szervezetben a a a a Ebben a technikai kiszeti jelentőségben mindenki a nem a politikában. Ennek ugyanolyan felüljön, tehát a a szabadoknak, okay. um, a szabadoknak, a szabadoknak, a szabadoknak, a szabadoknak, a szabadoknak, a szabadoknak, a szabadoknak, a szabadoknak, a szabadoknak, a szabadoknak, a a szabadoknak, a szabadoknak, a a a a a a legev, a nyíreket, a kisességek, a gazdokon a fejlőket, mert a nyelvannával, a szöröltatásban, fél. a, a, be, a, ére, a, idős, aztán, a Nem magunk hogy a nem magunk a kisességek, a hanem az Európai a kisebbségi a az Európai a főző hetelmény lennek a, Na, hetzerny, a tartalmaz az egyedmény, amit a állunk az éppen a válogatát, és a a malaknak szeretnék is, amikor a 70-ből körülbelül 30-ből 40-ből 40-ből 40-ből 40-ből 40 Van 40-ből 40-ből 40-ből 40-ből 40-ből 40-ből es 40-ből kell. ből a 40-ből 40-ből 40-ből 40-ből a 40-ből 40-ből 40-ből 40-ből 40-ből 40-ből 40-ből 40-ből 40-ből 40-ből 40-ből mert például a milyen iskolák, akiket hát a, a fésух, areas, az a kívül egyetemes iskola, a kívül egyetemes iskola, a egyetemes a minimális maximális mm. <entendeu> <absorbed> Egy, az a kívül egyetemes iskola, az. kívül a 문제zkopia, de, a kívül a a egyetemes a a úgyhogy mindannyiunknak számít a helyzet, hogy hogy a a a a Ez a a én nem is tettem <sínt> volna elmondani, hogy ma az hogy a szóra szóra szóra szóra szóra szóra. Ha annak, hogy a szállatot, nem mondanak, annak először a szállatot kell akkor már külségezt lepüljél. hogy a szóra szóra szóra szóra szóra szóra szóra Akkor a szóra szóra sz Na, de a gondásain már a Egyetem. Egyetem. Egyetem. Azt mondta, a A szársunkat, hogy ott legyenek kifejezének, hogy a régi family, De kind, lady, of like a kiderült államoknak, a a kiderült államoknak, a kiderült a kiderült az a kiderült államoknak, a a kiderült államoknak, a a kiderült államoknak, a kiderült államoknak, a kiderült államoknak, a a a a a ti az a nem láttam, nem tudjuk ezeket elvégelni, akkor talán találni tudunk. Ja nem tudok úgy semmiet. Ti vagy jelenleg rönköl a csajnak. Tudom, hogy ez a helyzet. én kértem, hogy az elküldjék. Ez nem az, nem én, hanem a nem nem ez a szagot is teljesen úgy, a normál, de ez a a normál, de ez a a a a a a a a a a a a a de a jó, mivel nincsen egy több fontosabb, akarát is amikor szanszóza Éppen egyébként ezek jól jóra hogy normáliszer lefogadjon a de azt mondja, hogy jó biztos rendszer, hanem elkülönség normáliszer, tehát a pozitív jóra pozitív, pozitív szemben, a pozitív A pozitív jóra szemben, a pozitív morazitás. A pozitív A akkor elhangzott. És hogy itt volt az elhívás wélekit Kalauám kis tanik Ittillán a a végem is nem lesz tenni Hanem itt, jó Élhet én alig elég el, hogy az ágy hiszem, e a h Stanfordsold anybody de a Center traditú Nem a Columbia Balafon jön a Videórságkod, ebbenne van a videók benne van szépen Na-t Interesting ver는 claiming Nem a Wendy Cs d' Sewer è Я発 Garth Eben van ahová Jó a videók Ajánlom de más. Én tulajdonképpen nagyon sok időnél nem hogy ezek a nagyobb dolgok, ezek a nagyobb dolgok, ezek a nagyobb dolgok, ezek a a nagyobb a nagyobb dolgok, ezek a nagyobb dolgok, ezek a nagyobb dolgok, ezek a nagy aktív, az a lövédet. Ha nem, akkor mondani A pontos, a tanúval kapcsolatban. Ó, de ez van ilyen, van de ehhez a Valahogy akkor azért mondanék, hogy ezt nem tudom, hogy nem fogják kérdezni hogy itt figyelmeztő, könyvágyatban nem lehetünk jó hogy egy a szanszójó, rá, hogy a jogaiban sértett állami alkalmas Tehát mind központi szanszój-alkalmas Tehát általában nem nem akkor hanem van olyan dekódolhatóbb, az, ha az, hogy a van, a a a hogy hogy nem hogy néha olyan szó hogy hogy néha olyan szó van, hogy az, hogy amit hogy az, hogy néha hogy az, hogy hogy az, hogy néha olyan az, az igazi tanú elérhető volt nekem de nem el De igazán nagyon elérhető volt nekem, de tudok itt. Ez benne volt. Hol tartasz most? Pontosan, nekem van, nem tudom. A Kivette teztük, van ez a látszik kommunikációval. Az ezek már azért a kis terület, hogy őket Ez nem ez benne a nem tudom a a nem hogy egy mélyébként tudik-e, hogy nem tudom, hogy nem tudom. Nem hogy hogy hogy Az tehát a van szó, tehát itt azt kell érteni, hogy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 Na jó, de já hogy most a hátul van mondható a most a, nem, a bajon, utan ez ez már De de Na, hogy ez nem, nem tudtam, nem tudtam, nem nem hogy nyilván úgy bennegyelőt felül állítanak, mert akkor kell finálni, hogy ezt mondani, hogy a 58-as négy egyedmény volt, ami elrendelőtt fel a rendelkezet, ehhez képesztően aztán egy egységet ami egy egyedmén alap szabályozózózók kérdés, új jogiunkékenyeket lezett be, ha benne aztán szóval, hogy még, milyenek és a közössági övezet, aztán meglelőtt a kontinentális talapban kiadnának a szabályozók. Tanya, Tanya, igen, egyet, a szabadon, Tanya, Tanya, foglalkozz a szabadon. nem a nem. Miután a már a születési évek, ah, az nem sok. a nem tudsz nem tudsz? a nem tudsz? Miért nem tudsz? a nem a Miért nem tudsz? Miért nem a nem és így a hányhézik a hogy az egészségok már a megfelelődik, hogy az emberiok területebb egyre minden, a képviselődik, amit a nemzetűségkérdődések joga, azok, ami mindenben nem a képviselődik, hogy minden a van utána a nemzeti szerepetetődik a Mm -hmm. Itt van a 70 az e a végé számítottak a 15 évvel is az 15 az előtt mondanak a korrektív tanztanán 15 évvel amikor előadni a személyes a személyes számítóra nem járunk a személyes számítóra a az egyesművel felületesül a szintén, mert nem van a tanfézzel. Az az elitása igen. Vagy mi? Igen. Igen. Na képében van az eritá, felületes felületesül, hogy a marit-elét van, a a az erit Nel az nem, nem is. Nos, Bar better, to do. Nem, ne gangs, nem van nem mi A azért. Azért, szépen remontokat, hogyan a Ilyennék, amikor a Ilyennék, amikor így. Ilyennék, rendeltetésselő joggyakorlás szerve, a is a A joggyakorlás a tisztességtelen Kérdés nagyon röviden. Rendezhetünk a joggyakorlására alapján, joggal való visszaélés, kila, szakpolózó, kikér alapján jelölt, rendelkezik, békétámogatást találunk. Mind a kettő a tisztességtelen gazdálkodásra, a kacsalapot elé. Az 1990-i 86-os törvény, a tisztességtelen piac magatartásról szóló törvény, tehát ehhez tudni. Ennél a tételmény, az, az alapádi dolgokban szól, inkább átlanak. Arra förekedjenek, hogy, hogy milyen szemleteken való azon a gyűjtött tételmet az átlátulás. Két a szemletek a törvényben, hogyan, milyen dolgok förepelnek. Lesz még ez a törvény akkor a másik tételnél is, úgyhogy ha egyszer rejenged, akkor két ellen adnánk ellen a másik, Második, a polgári jogi jogbiztonság fajai, a jogbiztonság elemei kereskedés módosulást megszólnak. Kérdezzék, jogbiztonságnak a fajai, abszolút felhasítás kellett jogbiztonság. Pont megszólítható. Vagy, vagy nem vagy, vagy olyan jól, viszont nélőkörösszi valószínűleg találatszik életként mondjuk, hogy a jelenlőképpen keresés voltak mondani elemei közül valami tárgy, a ezt kell kifejteni például A kereskedés módokulás megkülnése kérdésében pedig tudni kell, hogy mindent a jogi tények fogják előidézni. És a jogi tényeknek itt áldalán a jelentősége, mert részletesen a következő tételmét kellett elmondani, amit az a fontos címe a harmadik tételnek, hogy a jogi tényeknek a hatásai, a külső körülmények és az időmúlás. Ez megtalálható a második élet elköltvén a kezdetben, természetesen változott. Az időmúlásnál körül van a arra, hogy elhívő esetleg a részletszabály egy kis pontot tehát a nyugvásnak és a megszabadásnak a különböző esettőre is itt kérjük. A négyes kérdés a polgári jogi jogalannyi a tár, közkeresető társaság mint Kicsit jogalannyi és az elradonakodó szabály. Mert elég van egy kérdés, a polgári jogi és szárnak itt egy kicsikét megállnéknek nem a konkréttabályos ismeremben várva a majlánban összekeződést. nem szokott, hogy áldalában tudni őket. Jogalannyi és jobbként veszék azok finomi foga ugyanazság. Ha arról van szó, hogy valaki a polgári jogvizton valagyban lehet, ezzel egy lehetőség, akkrat jelenlegű dologról van szó, és a jogalanítszár terjedelmét tekintve. pedig alapvetően képféle lehet, mint ahogy a jogképességét, asszorút jellegé, hogy lehet belagyíteni. Be Ezt megvilágított, mert nagyon tetszett, és a A jogképesség az jelent, Mondhatod, talán nagyobb, de van, hogy, hogy mindent egyes a válna, mint az. Az attól jó óta létezik jogi a létező világban És ma itt él, csak a korlátozások köre szűkül. A másik nagyon fontos terület, a relativ jogképesség, hogy valamilyen fontosnak folyik ott. Ebben az a lettben arról van szó, hogy I feel elő a hirva? Hogy mit tehet a joga? Így például mai értelemben azt jelenti, hogy a korlászat jogalánytása a gyökire rendelkező szemét szeretne tulajdon. Képviselők úgy járnak, hogy önállóan részt vettek a gazdasági forgalomban. Végül aktív és passzív felkészült színjelentek. Az utóbbi mert a béke út folytatódik hogy a közkereseti társasági joga. nyilvánvaló, hogy nem jogi személytéggel rendelkező társasági formációról van szó, a közkereseti társaság ezzel a közben tartozik, tehát mint relatív jó képesztégi jogalajnak a mondásra annyit jelent, amelyik az előtt A létezett szabályok megtalálható a társasági törvénybe. Ezek nem hogy kérdés. Az ember jogképessége a teresről képessége. Ehhez az ég lehet sem a nem hozár, majdnem, hogy a polgális körülmény valamint a hajnal tekintetében a második tévének jelzete előtt a területét. Ilyen tárgyú nyilván, a PTK-k felé már el nem érkezett, el nem volt Az a kérdés, hogy jogi személyekre vonatkozó általános szabályok, jogalapi tárgyú ptk keletkezés, megfületés és képültetés. Érneket az általán szabályokat, ami a jogképeztéget, jogalindáról, illetve márad előtt elmondtam, de én is használható dolog, mert hogy jogi személyekből szó. A kritériumok közül szeret mindenítálni azt a három minimumot, amelynek rendsége fontos, Pontosági sorrendetek mondani, az elsőbb legfontosabb az, hogy legyen államilag elitme él. legyen állandó szervezet, és végül a szaboktól elszörnített magyar Kereskedésének, megszülnézének esetvei egyszerűen megtalálhatunk a PCK-ban. A két ütelet is valójában annyi igényel magyarázatottunk, ebben tudjuk a figyelmet, hogy a jogi személyi belső tervezeti egységének mi a jogállás, és milyen két üteleti szabályt van, rá, illetőleg a kereszedeni forgalomban, a véleményedett kereszeden meghatalmazottunk, a két üteleti mennyire mennyire sérrel, az általános A hetes kérdés az, hogy azt, hogy a állami vállal a vállalat hajtáján irányítási rendszerek szerint keresztelése, megszülése, ez a múlt állami ki vállalat kivaradt, légyően az állami vállalat az irányítása nem fogja történni, beszolválása meghallgó, és a rárom a a szalkóban álló tulajdonképpen maradó Magyarország ami A nától tulajdonképpen folyamatban van, de megmondom össze, hogy elmondanak, még nem tattam Nem elő, hogy ez a lényeg kimarza le, Úgy én hogy hogy ki, és akkor megmondom, hogy elmondtam itt, és az lehet, hogy a Nyomt a kérdés, a részvét társadal a részvényeket jogaig ért kötelezett Arra hívnassza a figyelmet, hogy nem az egész részvét társadal valamú jobbanyagot kell csak a létrehozásának a fázisfehét is kaphat, a tudja, hogy a a a van szó. A folyamat fejlesztményeként történő alakítás, a létrehozhat, hogy meg kell vezetni. a létszény jobbra jobbra és kötelezettséget kell elmondani. Az összes többi egyébként lehetőséget nem kell egyébként. 9. a gazdasági társatági általános szabályai személyt nem tudok hozzátenni, társatági törvény egyébként a tarannakokat azt kell hozzá 10-nél korlától felükségi társatát személyt nem tudok hozzátenni, meg kell tartani Úgy, 11-et. Seményhez üzölöltő jogok, ennek védelme. A szellemi alkotáshoz küldött jogok védelmének mondjáló, hogy ilyen született. Összetült gép, hátára. a képen. Tudja, hogy a jó, különösen a dolgályok, az ember kétféle értelemben védi. Egyrészt az ember minden embert védi, másrészt pedig az ember mint alkotó embert. Alkotásának keres. Az első esetfölben tartoznak a személyesültőző jogok és azoknak a védelmet, ami valójában az alkotmányban meghatározott emberi jogok, Aztán, általános le az, kell tisztítsuk a magasabb értéken, én szerintem észszerű, hogy a lényeges részbe, az a jó, hogy az összes részben, hogy az az összes részben, hogy az a másik részét a dolognak az jelenti, hogy az alkotó ember végjelenül úgy valószínűleg, hogy a polgári jog, a polgári törvénykönyv általános jelennel megtalálja a feladatokat, a védelmi törvénykönyveket, de a részletek szabályok, konkrét különböző szabályokban jelnek megfogalmazást. Tehát szerzőjogi törvény, szabadalmi törvény, védekező törvény, ipari jogszabályok, vagy építészség. A védelem polgári jogi eszközeinél, öröljük a többször is használható, azért nincs is a védelmi jogi az a helyzet az, hogy abszolút elszedett jogi szanyokról van szó, amelyek meg a két tartalomban, tehát köztünk megvan a nyugodtul nevezve, a föld pedig azt szimbolizálja, hogy a hajszat kívül mindenki más köteless, vagy a nyugodtul kövár tiszteletben tartani. Ilyen típusú jogvédő nagyon van, a tulajdonjogvédő, ha itt Amikor valaki, aki a jogát megsérti, akkor ismerté válik a jogsértő személye és az abszolút felköltött a jogitonyás alatt ha nem akik felköltött a jogbittanyás ebben az esetben a konkrétan megnevezett jogsértő ellen különböző igényeket lehet érzézni mely kell ez a igény megint csak olyan anyaglékből az szó ami több helyen előtti, hogy több helyen szerepel, és egyszer még fontosan megszakani. Ez pedig a PTK-ban a személyiségó megszerzésének objektív és objektívtak jó ember. Én csak meg kell lenne, folytatom, de azt mondja az a persztalán, hogy követelheti a jogszélként, megtörtént a bíró és megállomítást. Tovább nem mondom a nincs. Éve. Ezt a persztorát nagyon ajánlom, Illetőleg, ha a vonat a el felbúlható, ha kell kérdését felkövetelni, többé tudnája a elvegni, tancsóbesznek a alkalmára, és a ritkán kell szolgálni, légy ez pedig a, a, a, a vírszám, amit általában összélre, a szélre vagy 6 célra kell a fordítani. A következő kérdés, a tulajdon tartalma 12-es a tulajdonos tartalma. Kérgy szépen. Ebben a körban a meggyesítmény szóval. a konceptionális változásról van szó. A koncepciumális változásra azt a korábbi egyszerűen uh, tulajdonói berendezkedés szabályos képes. Az alapvető az új társadalmi rend alapját képező szabályos azok az alkotmányban vannak ezt és az alkotmány mondja ki a gazdasági berendezkedéstől Magyarországon, ki az gazdaságész. És a lelke alapján szolgáló, tulajdonai viszonyok akint változnak, hogy létezni közmény magán tulajdonk de ezek egyenrangú védelmet érdekel. Megszűnt tehát a társadalmi tulajdonk az egyébként üred megszűntek a TCK-ban a módosítás következésében az elvalanszomzó papályok hogy a mindjú oszolga tulajdoljóval kapcsolatos szabályok után általában legyen lehet hogy de ha halog, magunk, stavál, Ez megfülig, dumbü, át, az a dolog kármilyen van a tulajdoljóval, a ezt akármilyen lehet a dolog te államok tulajdoljóval, akkor más szabályok van tudnak ezt feljelentek megfelelőd, egyáltalában államok a tulajdoljóval van, hogy a közmérdekből, így csak feltétlenül társadalmi társadalmi társadalmi társadalmi társadalmi A társadalmi Az társadalmi társadalmi társadalmi a társadalmi is. társadalmi a társadalmi egyik társadalmi társadalmi társadalmi Ennek a társadalmi társadalmi A része, ha azt eledményedik, hogy a tulajdonok tartalmára vonatkozó korábbi állásfoszok, amelyet a vállalati vajdon szekintetében a vállalati tulajdon csináltát hirdették, elnevették, hogy emlékeznek, de azt mivel egyik volt a, a úgynevezd valóság irányítási tulajdon, a stratégiai, a másik volt a kaktikai tulajdon, és szóval, ha valaki megléz a régi tárgített tulajdonos fődre, tulajdonos szóló fődre, azt az én legjobb a nagyját ér előre, hát ez nem hatalmas. Ami a tételhez kell, az a tulajdonos tartalma, amelynek során visszahanyagodni a régi, klasszikus, forgármiógi álltulajdonból, amelyik a, úgynevezett, triás-szal írható ami nem jelent más, mint a a szal jelent? A szörül, hogy birtoklát, használat és rendelkezés. A tartalma szó az itt jelent. Azt jelenti, hogy itt jogokról és kötelezettségekról egyaránt kell beszélni. Tehát a tételmet tartodik a jogok közül a nem említett triás mellett a profédiói szabályok, a tulajdonjog tartalmának kötelezettség oldalához pedig tartoznak a terhek, a kárvetés, a szükséghelyzetbe alkotást, valamint a használat eltűrését de természetek párt van szóval után fejétben. erről, 13 hétel. Ingat van tulajdonának megszerlése. Köjött éppen a kárkinté a könyv, aztánhatok. A kisreakítással kapcsolatban valamit a fontal meg alkotmáját meghatározza, hogy ilyen módon lehet Az ingókularon vonatkozó megfelelési szintén megtalálható ezzel a 14. széttel. Az ingókularon 95-tétel, ingatani élmáltalatás, rendszerre, alapvető szabályre nyelvei. Már kireket itt a szólában újlomítjuk, hogy a rendszerre elmei a szabályi. Ezek a rendszerre. Na, szeretném, tudják ezt, el ezt nem tudták tudni, pedig szépen elmenem, akkor talán mondjátokon, hogy égféle szükszéma alapja a hétülektől, egy ingatani élmáltalatási Idegen szóval az egyiket úgy mondjuk, hogy ráfólium elve, ráfólium, nem fólia, nem fólium, a másikat pedig úgy mondjuk, hogy teszonál fólium elve, ezzel már gondolhatják, hogy mi a tesző. Többször is a találó, az másik tesző személyenkép van nyilvántartva, tehát ahol lehet ez a másik mások esetében ingatlanokép van és tehát ahol lehet ez a személy. A magyar nyilvánvaló, hogy a reaktorvén meg alapján áll, hogyha a pátonák korvén alapján állt volna, akkor nem lehetett volna kiállítani a korábbi időszakban a tulajdonkezelési korákat, a szabály, de miután nem ez volt a nyilvánvaló, és számítottak között, a mai napig szemtötte a különböző indítatlanokkal, a változó tulajdonokat, ez még van akár nyilván a dolog, hogy kinek mennyi ingatlanak van. Az elvek közül meg kell említeni a közvitelepség elvét, a bejegyzési elvét, a nyilvánosság elvét, az okélati elvét, és végül a rangsor elvét. Az igazi nyilvántartás tartalmaz a legfontosabb jogokat, tudta szükség, szükséges tényeket, hát a tényeket. Nincs időm ott állni, a hegyi hogy nem vagyunk össze, élem évben utána. Mert ez a tétel, ki kicsit az olyan tétel, hogy, akár, hogy ezt a bizottságban ehhez hozzá fog szólni. Mit az így miért? És kérdező, mi van például a tulajdonképpen? Nem az már kérdőtek az, a konkrétan, az, mi van a tulajdon, vagy, mi az, hogy áldáulod hogy jelentkezik, akkor azt kell mondani, hogy vonalmány. Így Na minden? A következő, a fizerelmes a tulajdoljó védelmének és a birtok védelmének polgálógi eszközei. Tehát 16. a tulajdoljó védelmének és a birtok védelmének polgálógi eszközök. Kérdékségnek, az emberük említ, változás miatt. Akkor kell kényújt, hogy a korábbi kettő szabály a védelme vonatkozásban. Tehát, hogy a társadalmi tulajdból vonatkozó szabályban elkülönítettek kezelményt. A védelem alapuló, a különböző szabályokat meg, ez a részre állapottak meg, a kétszer egyszerűsödött. A egyszerűsödött azt jelenti, hogy a védelem kapta át, hogy ehhez kétszer alapuló, hogy találkozunk az alapállásból, hogy ki tudjuk, hogy ilyen felszerződött, hogy ilyen jelződött, hogy el lehet és jogi jog, és hogyha mi a helyzet, a következő igényeket lehet szállítani, lehet tulajdonítani, felszíntítani. Másfelől lehet, hogy távolít a távolítatlan stágát végző fel, lehet nyilván nyilvántartási igény, és végre lesz csak igény fel. a méltok kapcsolatban a, a tulajdonos című jegyzet használható, hogy alapvetően a potesszódius, méltok lételemmel tényén alakuló, és a petesszódius, ami a méltok lételemmel való jobb alapján álló lételemménykosztus. Jó? Ennek a tervezett a lételemmel. Következő, 17-es, tulajdonközötténk általának szabályai, keletkezés, belső, külső jogviszonyok, között tulajdonközöttése, magyarul, ami ezen a címen van, tulajdonközött, a között tulajdonközött, a tanfényben, vagy a PtK-ban, szinte mondanom, hogy ami elég van, a PtK-ban van erről. Ezt kell elmondani. Talán annyit, ami nem szokott emberi, akkor a megcsinélt módolataidól szólva akkor általánul tudták kezdeni, hogy természetesen megoszták a magáról át a bírót értényeké. az első, szóval első dolog nem az, nem egyszerű dolog. Az első az, hogy először a tulajdonkodnak megpróbálnak megállalkozni. Szóval, hogyha ez nem sikerül, akkor fogják a bíróság előtt érvényesíteni az egész igényeinket. Mert ugyanára jelenlít a példaként mondom, majdnem vigyázom, hogy amikor a hozzám nevéd tartozó kérdés, a hasonló jelenlít, hogy amikor a hozzám nyilvánítás eseték egy fiktív időpontot meg kell határozni az eltűnési időpontjáként, akkor a fiktív határozó ugyan a jogszabálytet az eltűnés csövető volna 15. napja, de aki hozzá nem egyből fogja alkalmazni, hatalmazni, csak akkor, hogyha a körülmények mérregyelenti nem az a szerelmi de szóval az első momentumot, amelyet nem sikerült, csak a törvényeket. itt a tulajdonkodott, a voltak, a tulajdon és a lakászövesszered, itt a szövesszeredőmben hívnám a figyelmet, itt a létrejöttéről, tápli felvetetéről, tápli felvetetéről, beszélni kell a tápli felvetéről, és akkor azt mondanom, hogy itt kérdenem, hogy nem szokta tudjam, előálltál az jó hogy tud írni, megváltozottal a kablányája is az ikorában, Biztosította a jogszabály, az elővel szervezni út kármilyen között, ha van, aki el akarják ide a részét, de jobb szavára ilyet ma már nem biztosít, tehát biztelővel szervezni a nagyőszavács felít a tulajdonkotoknak, így vége a társadalapító konfilat másképp emberközött. De. de ez, amit mondtam, csak szorban, a vonatkozik, tehát vonatkozva, légyen, légyen a vonatkozva, van amit ott létezik, az előváltásnál jobb, a tulajdonos társadalom irányában. Ami a lakás következeteket illeti, hogy ne kelljen megnézni, hogy ott tovább mondok néhány módot, volna, Mit tartozott ide? Nyugdíjas táva, fügölők, garázsító és fenntartó, vagy közhasznú felépítésére belátó, kommunális terület. A táva, vállalja, Kindeszési tegyék a fellenségét, az a kötelenségeket, amelyek felöjönnek számára. Kényszer tökáni helyzetről van szó. A nem tart tulajdonosokra és vonatkoznak a kötelenségek. tulajdonban a hatászok. Az egész közös vagy szövetkezési, tehát között, a tagok tulajdonában vagy vannak lejelentető, de ez csak egy deklaratív a plusz, nyilván a tartás szempontjából lesz érdekez, hogy ki az tulajdonos. Ha a lakás, a lakász tulajdonában, van amelyen akkor természetesen a szövetkezet előáltalási életinek elradhatnám olyan tudom. Ha lakás szövetel tulajdonában van, abban az esetben a velő látszálási jobb számára biztosítok, vagy saját, vagy banálátra, vagy a kijelölt, a javára. itt az még nyugdíjattán, lakátsépítő szövetkezni, gyűzöbő szövetkezni, szállt el egy-egy mondatot <tött> nyúlva. ház, lakója, hogy az lehet, aki nyugdíjas, hogy a gyökélemmel meg kell érni. Csak olyan szemény fogadható be, aki megfelelződik kiférni mostnak, Ezen a belőle egy kicsit is azt mondhatjuk, hogy milyen érték vagyok az a felelősség. Ezt változó. A tűzről szövetség, hát a társ kell képzelni, akinek van ilyen tűzről joga, életjoga, hajlottakról, nyilván, és valami különböző tűzről helyekkel, észalaparótot, az tudja, hogy ilyen feltételekkel lehet. To to it, a tűzőjogat szerelti meghatározott tűzőtartalnak, hogy készített hogy a valamit to tudva a napból, a valamit nem lesz így meg a meg. <shutting noise> a tűzőtövetkezőt hogy a tűzőtövetkező szakságnak hogy a Figyel volt, ahol elszennyérjünk, mert a tűdő jogosítások, a tűdő jogosítások, a tűdő jogosítások, a tűdő jogosítások, a tűdő a jó volt a tűdő jogosítások, a egy, kettő, a négy, de a tűdő jogosítások, a tűdő a tűdő jogosítások, a tűdő a Használati, jogi, használati jog és fölhasználati jog. Csupán egy megjegyzés, mert azon jelölt a használati, fölhasználati jog. így teljes egészében, és a származási helyzet így teljes egészében jó. Annyit talán megjegyeznék, hogy a tartós fölhasználati jogok azokkal kapcsolatban, a jogszabály hatályán a sovábbi van szó, lévén, hogy igaz, hogy a jogszabály maga megszűnt, de aki nem az a lehetősége, amit a megszűnés előtt biztosít, a jogszabály nevehetett, saját tulajdonában váltsa, és kötötte 25-25-35-25 a szerződés, amit az nem járnak, a régi jogszabály segíthetőt irányolunk, deket, már ismerjük. A futtat kérdés már átvezetem neked a töröltünk útunk a világába. Letárható és kármenő szörvények, töröpléte és az Az, kell, kormány, nem a szörölti világi visszó közökét jobb mindig egyre majd elmondom, azt a minimális módon tudás, ami ezzel a felületen és ez még teljesen logitikus használható, de aki készítettel szerint, alig ne hogy tanulni, inkább minden jobban elvanná. Logikusabb, és magyarán úgy jelent. jobban meg lehet jelent. Következő 21 es Hálátás törvényes örök lénytelt. Valamint az ötleni haton jó, illetve ennek korlátozás vagy ellátásban. Nem, nem Minden benne van a fényves, nem semmit. 22 Öröklési töröklésű tartászi és életálló és ellangító. Jó, ha még emlékeztek rá, akkor itt arról van hogy az öröklési terkölés, <gül> a végünk készkelésnek egyik pontos szellete felkölített formája, a szabály lesz képültöz, hogy alapi vonatkozásban a végrendelen szabályai a irányadó, méghozzá az alogás végrendelen szabályai, azaz minden esetben két kell a fertőzés jelményeségéhez, addig tartalma vonatkozásban, a tartási és életjáró és terződést szabályai vonatkoznak rá. Itt, miután a tartási és életjárom és vonatkozó szabályra megváltoztak, ez értelezte, mert kihat a börtégi tervezés szabályának a megváltozására itt. Mi a változás lényeg? Abban hogy a szerződés kárgya állami, vagy a az önformányzati laktársbérleki jogának megszerzése, abban a esetben a korábbi szabályok jelvénye tehát kell a szerződés érvényességével hatósági jobbáhagyás illetőleg a szerződés teljesítések körében a feled nyomviszonyában beavatkozik a hatóság egyébként az ellenőrzés jogának a gyakorlásával Azt pedig ennek elme, a egyet, különböző jogosítványok illetik meg a szívesen nevezetesen adná ki. a soha sem szívesen nem változtathatja át a soha Végül, hogy a bíróságot fordulnak fel, a a szerződés, részfejezetre, ez Egy volt, még van, talán itt a más a hogy a szerződés párja ingyakkal továbbra nyugálnak a mert ebben az esetben, sem hatóság jóváhagyás, sem az annak következtében hatóság számára kiprosztított jogosítványok nem állnak. Következő <hül> a végrendelés fajai, tudta a A végrendelés fajai, 不知道